muncullah bulan penama daerah kami di lahir di pada kampung yang nama Saniyat Al-Wada'i wajib syukur wajib syukur ke atas kita kita wajib bersyukur kepada wa Allah atas kedatangannya dia sahaja yang special yang mengikimewa mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat sampainya Muhammad ke Madinah orang Islam dan yang bukan Islam juga hampir Islam telah menambuk kedatangan Muhammad besar-besar dengan konform dengan perbarisan dengan ada yang naik ke atas kekek untuk melihatkan sampai mana Muhammad sampai orang perempuan keluar anak-anak keluar orang musyarak pun keluar Abdullah ibu minaktum dia buta. Keluar. Menyambut besar-besaran ketenangan Muhammad. Dan Muhammad telah tidak melarang mereka berbuat ini. Artinya sambutan sebagai sambutan telah berlaku. Dah. Sambutan membesarkan isan nama Muhammad ini berlaku dah saat perpindahan Muhammad kemahinatul minawarah besar besaran dengan kompas dan Nabi tidak melarang mereka maknanya serbuan seperti ini memang dari Sunni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Sunni yang kedua yang senang ke Madinah tak lama selepas Nabi kita berada di Madinah dan Nabi kita mula menjelajah. ...jalan-jalan kampung-kampung di sekitar Madinah... ...untuk lebih mengenalinya sebagai tempat tinggalnya. Satu hari. Jadi jalan-jalan... berjumpa dengan suatu... ...perhimpunan besar. Suatu keramaian besar... Dengan perhiasan tempat mereka berkumpul dengan jamuan mereka. Dengan lagu, dengan nyanyi mereka, dengan muzik mereka. Nabi tanya sahabat-sahabat. Siapa itu orang-orang yang, yang merayakan suatu perayaan besar. Wahai orang-orang ansar. Orang-orang malina. Kamu tahulah apa dia. Kau tahu mereka kaum Yahudi yang Rasulullah berikan mereka mereka orang Yahudi majakanlah ha ulah tapi nak tahu orang Yahudi ini semua Yahudi kan semua Yahudi majakanlah ha ulah mereka buat apa itu dikata Hakaja amalukul lah sana, itulah yang mereka buat tidak tahu. Sabar saja. Buat apa? Ihtatun biyoom najat Musa min fir'aun wa malaik. Mereka orang Yahudi, mereka mengenangkan tentang hari kemenangan, mengenangkan hari Nabi Musa salam telah terselamat daripada balasan terhadap Fir'aun nak bunuh dia. Dia lagi sampai ke Laut Merah. Laut Merah terbelah dua atas Muqnidat Nabi Musa. Musa naik ke atas Petur Sina. Fir'aun semua tenggelam. Atas berjaya, selamatnya. Nabi Musa itu daripada perbuatan Fir'aun. Mereka mengenangkan itu. Merayakan hari besar itu. Hari Musa berjaya. Mereka buat sejak tahun. Nabi Sisa kata. Izan. Makhnu'awla biha min ha'aula ya mahtaral ansar. Kalau itulah tujuan mereka buat merayakan. Karena nak syukur kepada Allah. Nak mengenangkan kejayaan Nabi Musa. Kalau itulah yang mereka buat. Kalau itulah. Kitalah yang paling berhak merayakannya daripada mereka itu. Kita umat Islam lebih berhak merayakan hari kedatangan Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu Nabi kita, dan kita ikut kejayaan Musa. Kita tidak pernah mengubah kejayaan Musa. Kenapa orang Yahudi dari dulu pun mereka tidak mengingatkan kepada ajaran Musa sebab mereka nak buat tak apalah politikan yang kertas nak nak buat kita yang paling berah aksinya kalau nak umat Nabi Muhammad masa Muhammad ada pun dah boleh dah buat perayaan untuk mengenangkan Nabi Musa ini kan pula kita umat Muhammad yang telah Allah anugerahkan kepada kita berbagai-bagai kelebihan terutamanya sekali kita lah umat Nabi akhir zaman kita umatnya Muhammad kita merayakan bukan saja hari selahirannya tapi hari hijrahnya hari kewafatannya kalau boleh malah dalam suatu riwayat bila turunnya ayat Quran yang terakhir kepada Muhammad SAW ayat dalam surah Al-Ma'idah, ayat 3 ayat berbunyi Al-Yawm Lais Al-Ladina Kafaroo Min Dinnikum Tala Wa Taqsoori Al-Yawm Akmal Tulakum Wa Akmamu Alaykum Niyamati Wa Rabbi Tulakum islam Adine Maksurnya pada hari ini kata Allah wahsul ayat ini di kandang Arafah tepi gunung Jabal Tu Jabal Jabal Nu Maksur tapi tapi Jabar Rahmat pada hari ini kata Allah Ya ayyuhan nabi naktabu minkum orang-orang kafir akan bertutus asak untuk merosakkan agama kamu pada dijen yang telah aku sempurnakan. Wala takhshawhum Allah beritahu kepada kita jangan kamu takut kepada orang, -orang kafir waksaw ni tidaklah kamu takut kepada ku kata Allah jangan bimbang kepada orang kafir kata aku tentang agama kita tapi bimbang kepada kemurkaan Allah ke atas kita kalau agama ini kita abaikan walaikah syauh jangan kamu akan tergerung dengan gulungan-gulungan musuh kamu Wakshauli kamu takut kepada aku, kata Allah akan aku kamu. Kenapa? Al-Yahuma akan meluluhkubinakum. Saat ini, ketika ini, aku sempurna. Ayat-ayat aku kepada kamu, ajaran Islam aku sampaikan kepada kamu, wahimu Muhammad. kamu sampaikan kepada manusia semuanya akan meluluhkubinakum. Muka kamu sempurna. was salam tu alaikum ya habibi. aku kata Allah akan aku surahkan kepada kamu dengan sempurnanya. Tak ada simpan kepada apa-apa aku sampaikan kepada kamu kalau kamu laksanakan kehendak aku dan agama ini. Kenapa? Allah Rabbi itulah Islam Madinah. Aku ratu kata Allah. Islam itu menjadi cara hidupmu. Betulun ayat ini, dengar kepada Abu Sufyan yang pada waktu ini Abu Sufyan memang telah Islam, dia bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala karena akalmu sempurna, tapi Abu Bakar kesidik, orang yang begitu tegar sangat, sayang sangat dengan nabi di tahab lain. Abu Bakar terus menangis seita-ita. Menangis Abu Bakar. Kenapa? dengar ayat-ayatnya, umat kembali julaqun diina pun tidak. Yang lain kesemuasemuah, betul orang sabet menangis seita-ita. Keadaan kenang orang sanya Abu Bakar. Mengapa kebun menangis? Sebab kalau. Kalau sudah ayat penghabisan turun. Agama telah sempurna. Penajatan Islam sudah lengkap. Maknanya. Tugas Muhammad sebagai Rasul. Sebagai Nabi. Telah tamat. Tapi? Tugas tamat, pasti dia akan kembali. Macam kita malam ni lah, habis seramah, tugas tamat, semua balik. Tak mudah Habis kerja, balik. Muhammad Atang kepada kita, nak bawa isyarah ini, pengajaran Islam kepada manusia. Habis tugas dia menyampaikan, dia kena balik. Nak balik sebab aku rasa amat sedih berpisah dengan Muhammad. Terkacih kita. kasih Allah. Maka yang ini menanya. Saya mengapa kalau yang lain ketawa yang sangat. Dia terjawab. Yang kami bimbing selama ini. Takut agama Allah ini. Tidak ada ayat penamat. Nabi mati dulu. Orang boleh kata. Orang kamu tak sempurna. Karena muktah terakhir tidak ada. Kerja penghabisan tidak ada. Bila turun ayat ini juga kami Selesai agama, kami boleh baca Yahuuu, bahasa hari ini Pelai sahabat anda Okey Tengarlah, ini kepada seorang Kafir Bernama Al-Amri Dia kata, jadi orang Yahudi Dia kata orang Islam ini tak tahu nak menghargai suatu penderian. Mereka duk sayang sangat agama mereka. Tapi bila ayat yang akhir turun kepada mereka. Begitu ustahak turun, Mereka tak merayakan pun. Mereka tak merayakan apa-apa pun tentang kedatangan. Terusnya ayat terakhir itu. Yang dengar kata-kata itu. Umar Al-Fatma. Umar panggil Al-Ahmari ini. Dia kata. kata. Kamu tahukah tidak mengatakan ayat yang kamu duduk konflik. Mengatakan kami ini tak tak ada hati perut. Kami ini tak tahu nak merayakan kemenangan, perayaan Katakan kamu tahukah tidak hari itu. Dia kata aku tahu kalau kami lah orang Yahudi dapat ayat macam ni Kami akan merayakan dia siap, siap tahun sekali. Umar kata. Kamu tahukah bahawa kami menerima ayat ini turun pada hari Jumaat bukan setahun kali kami merayakan hari ini kami merayakan hari ini tiap-tiap minggu sekali pada Jumaat pada kami dikatakan Aidul Fuqarah Hari Jumaat, hari raya bagi sukarak-sukarak. Hari inilah mereka pakai pakaian yang cantik sikit. Pergi ke masjid amal-amal, menaikkan semayang Jumaat. Salah Allah Jumaat itu merupakan semayang raya mingguan. Nanti kami telah merayakan hari subun ini sebenarnya, wahai saudara. Seminggu sekali kami dan setiap sebuah senyayakan hari ini sampai ke hari kiamat. Setiap hari Jumaat, tengah hari sembahyang Zuhur, kami sembahyang bersama ramai di masjid sebagai tanda kesyukuran. Mukanya orang yang hidup tadi bedenya kemudian, dia juga agak rasa sekali dah okay. Ha. Ataupun sebulan sekali. Oh, Islam Walaupun berayakan seminggu sekali, dengannya terbuka hatinya. Dan dia kemeluk agama Islam atas kebetaran agama ini. Inilah insan yang katakan bahawa tadi kita telah banyak ada perayaan dalam Islam. Kita puasa Ramadan, kita habis sebulan berpuasa, kita merayakan kejayaan lawan hawa nafsu, kita raya dengan wadah Aidul Fitri. Orang yang menyimpan hargetah, menyimpan tenaga begitu lama boleh pergi menunaikan haji di padang Arafah. Dan boleh hukum padang Arafah. Syukur kerana hukum itu boleh. Orang Islam itu semua merayakan. Hidil Abha. Hidil Abha. Raya juga namanya. Orang Islam dikurniakan anak seorang. Laki-laki kah perempuan kah? Nabi kata hadis yang bermaksud sesiapa yang dikuniakan kepadanya anak diazankan dengan kanannya, ditamatkan dengan kirinya, jadi akikah tanpa atasnya, dengan menyebelih sekurang-kurangnya seekor kambing kalau ada kemudahan boleh buat seekor lembu bagi seorang anak lembu tak ada kerbau boleh kerbau tak ada gajah tak boleh ada orang yang kata boleh afikah dengan temelih ayam itu bukan afikah nama dia tapi itu kenuri mulut yang boleh kita buat mengapa? Sebab itu Islam tidak, tidak menyariahkan kita akisah untuk anak kita sekadar sembelah seekor ikan baru. Atau sembelah seekor ayam. Karena kalau sembelah sekur ayam, bapa orang boleh makan. Sekarang ayam seekor Kuluh Arab, seorang saja. Sebab Arab ini dia boleh makan. Saya tengok kambing seekor, Empat orang itu enam- enam. Hindai pulang. Saya baru di, di Mekah. Pada januari, januari orang besar. So, kita kumpul orang Malaysia, satu bidang, ada lapan orang. Cagang lapan orang, nak kehabis, aku kandil je lah. So, sebelah, campi, sebelah saya tu, tiga orang dah, dia sok orang. Dia panggil kan, saya, kamu tiga orang, kami lapan orang, aku sekarang makan, tapi memang dimakan lambatlah, dimakan untuk sudah malam, di sana, Lapa perutlah, tak tahanlah. Memang sedaplah, nampak daya itu sedap. Tapi nampak gigi kambing itu, tak makan. Gigi nampak. Makan. Lapan orang kita makan, cuma habis dua kuha, dengan badan sikit, perut sikit, apabila aci sikit. Balik tengok belakang, tiga orang habis cekor. Ini saya ingat bagaimana? Kalau kemurusahaan itu orang. Tak, ke belakang itu boleh habis pula. Sebab tu saya kata bila sebut kenuri kambing ini maknanya. Orang Arab tak tahu lah kambing cekor, ambil empat orang. Tapi orang Melayu ini kambing. Apabila kita buat, habis yang ketujuh. Saya nak nasihatkan sangat, tuan-tuan. Buatlah yang dapat anak buat akikah. Dari pengalaman saya bukan hukum saja. Bukan hukum sahaja saya lihat sunat muakkad kita buat tapi besar maknanya pada nabi sebut kepada kita dikatakan al-mauludu murta'an bi'aqiqah. Anak yang lahir itu dia tergadai dengan aksetaknya. Maknanya lagi, dia tak diakisahkan, dia tergadai. Tergadai maknanya, bukan seolah ulang olah-olahnya, bukan hak, bukan kepunyaan mak bapaknya. Sebab apa? Dia tergadai. Terus balik bila dengan akisah. Dengan buat akisah, dia dapat beli anak dia. Makna susah orang faham. Tapi yang saya tengok, kenapa yang Nabi suruh buat hari ketujuh? Ada orang buat hari yang tak buluh. Ada orang buat hari setahun. Ada memang buat. Umur dia dah enam puluh tahun dah baru buat hatikah. Dulu tak buat lagi. Saya tengok. Dengan masa saya. Bila ada anak-anak kecil yang. Orang bawa berjumpa dengan saya. Banyaklah. Setiap saya merawat. Terus siapa, atau gimana. Ada anak kecil yang menangis lebih, badannya sakit, seriak, makan tak lalut, tak riang, tak seriak. Kebanyakan daripada anak-anak yang seperti ini, kalau tanya dia, buat akibah atau tidak? Dia kata, nak buat, kadang nak buat bulan depan dan sudah nina lah belas rais lah ya, keadaan tak tubuh terkecil. Akikah kata tidak ada yang baik. Akikah tu apa dia? Sampai atau apa Kita punya tidak tidak berat kepada pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata akikah pun banyak orang tidak buat. Pada buat ini artinya selepaslah anak ini daripada dadayannya dia akan balik semula kepada ibunya insyaAllah dalam keadaan sihat walafiat sebetulnya Maka Nabi telah buat akisah untuk cucu-cucu dia lepas umur tujuh hari akisah tidak mesti kita buat penuri besar-besaran kalau kita boleh buat penuri bagus kadang-kadang ada orang dapat anak dapat akibah tunggu supaya anak dia kawin nanti berkejuan sekali kenuri kawin kena akibah bila tunggu dia dapat jodoh. saya ulangkan bahawa tak ajarkan Islam menghandaki kepada kita akibahkan anak ini kepada saya yang kesujuhnya yang terbaik sekali kalau tak mau buat kenuri pun tidak mengapa semula kambing dengan niat akibah dan diberikan daging yang mentah itu kepada jiran tetangga Sampai habis boleh makan tak tidak tuan yang akikah daging akikahnya? Berulang balik kalau kita buat sembelah akikah ataupun sembelah kambing kan akikah daging beri kepada orang Bolehkah tidak tuan akikah bapa untuk anak dia tu dia boleh makan tak boleh makan tak tidak? Berontannya Jawapannya. Kalau akikah itu akikah sunat, dia boleh makan. Kalau akikah itu akikah wajib, kerana dia nazar. Kalau anak saya saya, pun dapat, saya dapat anak lelaki saya nak potong lima ekor tali, Misal. Bolehkah tidak dia makan kambing itu dengan niat tadi nama nazar? Jawapannya. Akhidkah nazar? Dia wajib. Bila dia wajib, tuannya tidak boleh makan sedikit pun. Ayam itu dikesenih ayam untuk diri dia. Okay, semula ayam semula semula lain boleh beli daging lain tapi yang nama akhirkah wajib tadi dia tidak boleh makan masa orang pergi ke haji juga saya ajak sedikit orang pergi ke haji juga dia kena bayar dam dam umrahnya dia buat dam tamatok kan dam haji tamatok kena bayar dam haji tomato dam kita bayar dam tamatok kita asipun dam haji israt kita pilihkan dan itu, kalau kita bayar, kita tidak boleh makan sedikit pun daripada daging dam yang kita bayar. Kalau kita damkan seekor kambing, tak boleh makan. Sebab dia dam wajib. Kalau akisah wajib juga, maka dia tak boleh makan. Dia makan yang lainlah. Okey. Ini dia ada ajaran yang saya sebutkan tadi ini. Yang banyak ada orang al -tuhakan. Maka maknanya, kita faham. Maka yang nama dia perkeramanan. Nama dia satu perayaan yang seperti ini, banyak sangat dalam Islam. Tulis yang semestian. Maka apakah tidak boleh kita nak mengingatkan semula. Insan agung ini dengan merayakan perayaan seperti ini. Sama ada dua bulan awal, atau dalam dua bulan awal, awal, atau lebih awal akhir, atau rejab, atau sa'abat, atau bila-bila saja Kita ingatkan insan yang agung ini. Kerana, kalau masih tak boleh juga, tiap-tiap hari kita berjumpa dengan masyarakat kita sekarang ini, merayakan birthday dia. Hari beranak dia dibuat besar-besaran, hari beranak sultan besar-besaran, beranak raja besar-besaran, hari beranak menteri buat besar-besaran, semua besar-besaran, kebenaran buat besar-besaran, yang lain ke semua boleh besar, mana besar suhamat tak boleh, kenapa? Kita dah buat banyak dah. Kadang kita berayakan hari, -hari beranak-anak yang ketok tu pun semula lemuh. Maksudnya, kita fahamlah yang saya sampaikan. Maksudnya, memanglah pada pandangan saya ada besar pabilaannya, kelebihan tidak ingatkan. Sekali-sekala perayaan seperti ini untuk mengenangkan balik kepada insan ini. Ya Allah utuskannya ke dunia ini semata-mata Allah kata Wahai Asalnaka Illa Rahmatil Alamin. Tidak kami utuskan kamu Wahai Muhammad melainkan untuk kamu membawa rahmat. Kehidupan kamu Wahai Muhammad membawa rahmat Aku kan rahmat Il Alamin bagi sekalian alam. Saya tidak ada sebuah hadis. Tapi hadis ini saya cek, cek dan cek tengok. Saya confirm, saya boleh kata ini hadis baik. Hadis baik, hadis yang lemah. Lemah maknanya hadis yang pengajaran boleh kita ambil tapi hukum jangan buat. Tapi ini bukan hadis hukum. Hadis yang menceritakan hadis baik, hadis lemah. Tapi besar pengajaran. Apa dia hadis baik ini? Allah telah berfirman dalam hadis qudsi Allah kata "Walau la saya Muhammad ma khalqul khalq" Kalau bukan kerana kamu nak aku lahirkan wahai Muhammad sebagai nabi akhir zaman nescaya aku tak akan jadikan ke semua makhluk Karena kamu nak akhir wahai Muhammad, aku jadikan makhluk. Seolah-olah dia kesemua makhluk ini, bergantung rahmat dengan kelahiran Muhammad. Tapi, yang saya baca, wa ma'asalna ka'illah rahmatul amin, itu memang ayat Quran. Allah kongkong kepada kita, Allah bagitahu kepada kita, dan tidak aku khususkan kamu wahai Muhammad, melainkan untuk memberi rahmat kepada pilihan alam atinya kalau sel alam seluruhnya mengikut mentaati agama yang nabi bawa nestari alam ini Allah akan penuhi dengan rahmatnya sepotongkan surah dalam Quran Allah kata walau an ahlal sura amanu wa ta'aw لَتَتَحْمَى عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ قَذَّبُوا فَأَقْسَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. Allah كاذا كارولا penduduk dalam dunia ini, penghuni kampung, penghuni negara, penghuni alam semesta. Kata Allah, aman muat tau. Mereka beriman sungguh-sungguh, wasaqau -sungguh. mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Lafazna ameezim baraka minas sama'i wal ardh. Mestinya kata Allah aku akan limpahkan kepada mereka. Baraka keberkatan-keberkatan aku. Saya akan terangkan kemudian. Keberkatan keberkatan daripada Aku yang Aku turunkan di bawah langit dan Aku hamburkan ke atas bumi daripada bumi. Walakin pada waktu malamnya sayangnya kata Allah mereka mendustakan Aku. Mereka tidak beriman sungguh-sungguh denganku tidak bertakwa kepada Aku. Fakatnaum dalu kami ambil tindakan kepada mereka. Dengan menurunkan balak ke atas mereka. Atas angkara perbuatan mereka. Di maka dia kesibuk. Akhirnya sudah ada suatu pedoman kepada kita. Bahawa yang Muhammad bawa kepada kita ini. Membawa rahmat maknanya di bawah agama. Karena agama bukan buatan manusia. Akal manusia segi mana pun. Tidak mampu kita menciptakan agama kerana agama bukan urusan dunia. Urusan dunia sampai kepada akhirat. Dunia saja boleh terbeled, tapi nak terbeledkan alam kubur macam mana? Nak selamat dalam kubur macam mana? Bukan akal manusia. Nak bahagia selepas mati macam mana? Bukan akal manusia. Apa jadi kepada makhluk ini kalau mereka mati, lepas mati, apa jadi, apa ada, bukan akal manusia. Mestilah yang mengetahui hal itu yang menjadikan manusia ini. Kalau Allah yang menjadikan kita, Allah tahu. Dibuat kita di mana, jadi di mana, besar macam mana, mati kita macam mana, ke mana akhir kita pergi. Allah tahu. Kami waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Lepas kamu mati, kami bawakan kamu ke alam barzah. Buat apa alam barzah? Tunggu hari pengadilan. Ini kesemuanya bergantung kepada yang dikatakan tadi. Kalau orang oh, ini agama saya namanya. Maka tidak mungkin agama itu manusia boleh buat. karena manusia ini sempit sahaja fikiran mereka. Nak terlebih dunia ini pun dia tak mampu kadang-kadang. Malah Malam jatuh rumah sangga pun susah. Kadang-kadang nak jaga. Nak jaga anak seorang pun taklah. Orang kata senang. Kalau aku belah lembu 10 hekok, senang belah. Lepas. Kalau kelapa rawit tu senang. Nak belah orang, dua orang, macam apa? Kadang nak belah, nak, nak belah bini, hekok depan payah. Sama juga nak belah suami, kadang-kadang Susah. Payah. Nak terbiharkan sebuah sekolah, payah. Nak terbitkan sebuah kedai kadang payah. Nak terbitkan banyak pergarengan. Macam yang kita dah simpuluhkan terbit lagi payah. Tapi. Allah yang maha kuasa. Diterbitkan ke semua alam ini. Begitu mudah. Dia kata apa? Wala yauduhu haidfaduhumat. Wahuwal aliyyul azim. Dalam dalam dalam ayat kursi. Allah tidak pernah merasa pernah tidak pernah merasa letih tidak pernah, pernah merasa rusak dan payah mentadbirkan alam semesta nak menjaganya bumi nak jaga dengan hancur, dengan jatuh jangan terpelanting jangan apa semua tak payah nak jaga matahari sebesar itu bola api yang menyala berapa bilion tahun dah, tak badan lagi pun tidak payah kita akan uh, berikan bilangan-bilangan bintang di langit yang berbilion bilion bilion biji tak berlaku pun tak payah. Kita akan berikan raya kita, cik-cik hari yang berlaku aksiden. Makti manjang. Nundang-undang no ada. Tapi orang tak mahu tak hati undang-undang kita. Okay. Okay. So, ini dia katakan bahwa Allah inilah yang dikatakan. Dia dikatakan. seperti katakan tadi ini bahwa Allah utuskan Muhammad ini berjanjida. Wahai Muhammad, aku berikan agama kepadaMu. Kamu laksanakan agama ini sepenuhnya. La alaihim barakah minas sama. Kami akan turunkan barakah-barakah yang barakah berlalu. Apa makna barakah? Kita punya berkah. Nak seperti yang berkah, barakah. Arab kata barakah, Melayu kata berkat. Nakkan kepada kehidupan yang berbarakah, ilmu yang berbarakah, perci yang berbarakah, anak yang berbarakah, ilmu barakah. Apa dengan anggota barakah? Barakah ini pada asal bahasa Arab ini dikata al-barakah, suhiyal jiyadah. Barakah itu maknanya yang bertambah. Sesuatu yang bertambah dipanggil barakah. Pada bahasa dengan pegang lagi ni, itu pada bahasa Arab katakan barakah maknanya bertambah. Tapi barakah yang masyarakat hendaki. Lepas Islam lah bukan makna bertambah sahaja. Kalau bertambah sahaja ada orang yang tak mau tambah. -tambah. Ada orang hidup dia tak mau tambah. Tambah apa dia mau tambah, tambah Dia tambah-tambah hidung lagi satu. Jadi dua hidung. Tambah mata satu jadi tiga mata. Tambah jari jadi enam. Orang tak nak. Tambah kepala bagi besar. Orang tak nak. Tambah saki besar untuk orang tak nak. Padahal dia tambah juga. Kadang-kadang tak nak. Resi dia nak tambah. Kadang-kadang istri itu nak tambah. Jangan tambah suami sahaja. Sebab tu cara syarat, syarat meletakkan barakah itu bukan makna bertambah saja. Syarat meletakkan makna barakah ada tiga cara. Dia kata azziyadatu wa fi ridallahi ta'ala. Yang nama barakah tuan tuan nak tiga perkara. Dia bertambah. Tambah yang membawa kepada kebahagiaan. Tambah membawa bahagia. Tapi kalau tambah tak bawa bahagia bukan barakah yang Islam keandaki. Tadi Tambah hidung dua. Dia pun nak potong. Tambah jari jadi enam. Dia kira potong buat. Tambah perut makin besar. Besar mengandung tak apa. Besar tembuk air yang tak nak. So nak Tambah, Tapi dia membawa kebahagiaan. Macam anak bertambah bawa bahagia. Barakah dia. Seperti yang ketiga. Jangan saya bertambah. Bawa bahagia. Tapi kebahagiaan itu dalam keadaan dia menentang hukum-hukum Allah. Itu tidak barakah. Kita nak barakah ini dua tadi apa dia bertambah. Bawa kebahagiaan Dalam kerezaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kita nak Bertambah rezeki Bawa bahagia kepada kita Allah reza dalam kehidupan kita Bertambah anak Bawa bahagia kepada kita Allah reza dalam kita Itu Kisah anak bertambah Tapi seorang duduk di Seranti Joho, Seorang duduk di Pulau Jerja seorang duduk di penjaga Taiping anak banyak tapi bapak susah hati isu nama dia bertambah yang tak bawa barakah yang sama kita kata Bisa, oh, ada orang yang bertambah istri tapi dia bawa barakah dia bawa kebahagiaan dan dia bawa ke pekawaribah dengan mereka apa? tapi kalau bertambah istri perang pun bertambah gaduh setiap hari mana barakah? Ada orang yang sedangkan dia susah. Bertambah hakata dia, dia jadi lebih baik. Bertambah hakata, dulu masa mesin, tak bersurau. Sekarang dia kaya sikit, banyak sikit. Gaji besar sikit, senang sikit. Bonus pun lagi besar sikit. Dia banyak akan bersurau. Semakin senang, semakin bersurau dia. Rajin dia, baik dia. Itu barakah. Tapi dulu patah susah, duduk di masjid. Senang fikir bahawa, batang hidung tak nampak. Tapi ini saya. Ambil pengajar ini. Zaman Nabi ada seorang sahabat nama dia Abu Sa'labah Al-Answaris. Ini ada pengajar. Seorang sahabat Nabi nama dia Abu Sa'labah Al-Answaris. Abu Sa'al hari ini, dia kata imam jadi, Abu mana bapak. Sa'al Abah mana hutan. Bapak bapa Musa. Tak pula nama. Arab aja, Dia kilap pun nama. Ibu kilap kilak itu, anak anjing tu, tak, tak payah jauh. Kataan Asad. Muhammad Asad. Asad makna cina. Kalau pahas, pahas makna dia... Al-Maukuman. Jadi nak makna lah. Tapi orang tak pakai makna dah. Pakai nama. Yang ini nama dia Abu Sa'laba. Al-Ansari. Istimewanya. Abu Sa'laba ini. Dia lah. Orang yang paling awal datang ke masjid Pada waktu Nabi sembahyang bersama-sama mereka di masjid Nabi. Istimewa. Tapi yang ganjil tu Khalabah ini Nabi bagi salam sahaja. Dialah orang yang pertama sekali angkat tunggul. Belah dulu. Setiap hari orang tengok datang awal ke masjid tapi ada bagi salam, orang lain tunggulah ada yang wirid, ada yang baca doa, ada yang zikir. Tapi dia balik dulu. Satu hari ada kawan tanya dia, "Hai Abu Thalabah, mengapa kamu tergesa-gesa balik cepat?" Isteri saya hanya mempunyai sehelai baju yang macam ini sahaja yang boleh dibawa kesalah semalai. Isteri saya besar, tu di semayan tak perlu pergi awal bila habis balik cepat karena nak pinjam baju untuk semayan. Isteri pindah baju jubah. Suami nak semayang. Kerana apa? Tak ada kain lain dah yang boleh buat semayang. Lain koyak koyaklah. Tempoh sana. Tapi try. Yang setelah silap saja. Suami dia pakai jubah. Ketika si semangat yang itu. Habis balik kalam. Lagi balik, balik. Bagi istri, istri pakai semayang pula. Isteri nak semayang awal waktu. Punya bagus. Kati saliannya. Reski mereka begitu. Kecap sampai kepada makan boleh boleh hidup, tapi baju tak boleh beli. selai saja ada share dua, joint venture. Oh, patut lah kan. Kita hari kemudian kita kena beli award, kena isi diri semangat, kena beli reward, kena dia luar semayang. Esok waktu lakukan semayang, semayang waktu besar padilaknya. Semakin ke hujung, kurang pahalanya. Kurang pahalanya, kata ke hujung sekali, kadang lebuh orang tu. Okey. Pertanyaan aku, kenapa kau kerja kuat, ambil upah, duit bank, tambah duit kau Aku dah buat habis dah. Sebenarnya aku buat sendiri, Allah tak bersih kepada aku juga. Aku syukur. Orang kata dekat dia, Allah yang berdoa sahabat. Pernah tak kamu pergi dekat keluar, mengadu kat Nabi, minta Nabi berdoa kepada kamu, doa Nabi tidak ditolak. Doa barakah kepada kamu, doa rukir kepada kamu, ataupun minta saya kepada dia, selai bagi ke isteri kamu, kamu selai. Dia pun sedang. Orang macam ni, orang yang takwa, bila segan minta dekat orang. Minta dekat Allah tak lagi. Dia reda pada orang-orang. kawan ni, tukang tipas lah. Jangan. Tukang tipas dia mana pun ada. Yang dia dekat Nabi itu. Minta dekat Nabi apa? Salah ni kita. Akhir dia, dia pergi dekat Nabi. Abu Sa'ala Ba'al-Angsari yang tu tadi. Tapi dekat Nabi Muhammad, mengadu susah dia. Dia ingatkan rezeki dia bertambah banyak seperti dia kuat, beribadat, peraluh subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi tidak Nabi, di orang tengok dengan mata nubuah mata nubuah mata kasha macam nabih khalid tengok nabih musa tengok saya kata inna kalam takia amaya sabrah ang atas betul nabih tengok buah tak babah nabih kata law ab kaita makanaka kalau boleh kamu pertahankan kedudukan kamu sekarang ini itu yang lebih baik tak apalah kain selai tak apa kamu tismayal awal waktu balik tak aku ija boleh dia berusaha dia lebih mengaruh susah dekat Nabi perhijak dekat Nabi rezeki tambak sebagainya berkacatan yang ada itu dah baik dah dah ikutlah dia berasa malu balik apa kawan-kawan dia Kata Nabi kata, yang aku ni nah, dah the best dah, bye Apa aku nak kata? Oh, Allah tak sabar. Dia memang asyaf gitu. cakap semangat, cakap kata aku lah. Saya sang tengok, habis lagi ke? Tukang kipat, tapi tu lah. Selan beberapa hari, Pembi pun abu saka rambah juga, menadu. Nabi kata abu saka rambah, benar nak kata aku biar kamu macam ini dengan istri kamu macam ini inilah yang paling baik kamu yang paling bermaksud kepada kamu saya berakar kepada kamu tak berakar kita berat amalan kamu berakar hidup kamu berakar balik pula, dia kita kita lagi kita kita memanglah tiga kali anda pak kita kita kita kita lihat tiga kau jemal lagi pula, jadi kata bukan aku tak bimbing, aku boleh. Hah, selalu boleh, selalu. Tetapi kamu ni wahai Abu Saknafah, orang yang aku tahu, aku katakan berkali-kali, yang sekarang ini ada yang tidak kamu terima. Jadi kamu nampak tak kahan juga, kamu tak serah juga, tak lah kalau begitu. Aku bantu. aku nak bagi kepada kamu Nak ini. Tadi tu orang bawa ka, kambing dakak. Uh, memang dia dakak memang kamu kita. Kau boleh ambil. Jadi kamu dengar. Aku bagi kepada kamu adu lakum bil baraka. Aku nak doa kepada kamu dengan baraka maknanya rezeki ini akan bertambah. Dia pun suku. Nanti lu. Nanti lu. Maukah tidak kamu berjanji dengan aku. Kalau rezeki kamu bertambah. Kamu takkan ubah perangai kamu daripada mengabdikan diri kepada Allah. Jangan tinggal semayang. Kalau kalau harta bertambah, kamu akan. Tambah harta kamu syukur, kamu penuh banyak-banyak. Berjanjikan dengan tahu. Dia angkat tangan, dia kata-kata. U'ah hidu kabilahis. Aku janji denganmu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Aku tentunaikan amanah kamu kepada aku Bagi kambing itu doa sama mereka Aku ada orang yang lebih baik-baik dan ini Jadi pegang dia lagi Hampirnya betul ya Betul Ambil lah Itu kamu dia itu nanti pegang tepuk kepala kambing itu dia katakan Barakallahu lakati iman Aku doakan Allah bagi barakah kepada kamu Merizki doa ikut Sampai balik doa Baliklah. Abu Saqlabah. Jumpa kawan-kawan dia. akan dia kata-kata. Dah betul kan? Tiga kali dah dibuat kan? Baliklah. Abu Saqlabah Al-Ansari. Belakang dia. Jadi sebab orang low profile. Tapi orang tak kenal. Orang kata macam orang mukut di dantam. Ada dia pun tak lebih. Tak dia pun orang tak terasa. Orang tak teralukan dia. Eee... Uh, lama-lama kelemaan, lama, -lama, pelamaan, lama pelamaan, orang silap eh mana tu abu-sa'an abu-hani dulu nampak dia dah tiba orang nampak dia, kenapa dia akan menangun orang dia semayaan berat-kan Nabi tapi dia kanya, orang nampak semua eh nampak tanda. mana pergi abu-sa'an abu Nabi dia juga, orang tanya, mana saan berat-rat ay na'ho masih aku pun tak nampak lah eh. Dia kata, aku nak seorang pergi kaya. Apa dia, dia pun nak amal. Itu dah bertau-tau dia. Pergi Sahabat ini begitu dekat Nabi. Ya Rasulullah huwa raniyun bin ahliya imani. Dia sekarang sudah jadi orang kaya orang-orang kaya malina. Apa jadi? Dia kata dia ada kambing, ratus-ratus ikan. Oh. Hmm. Sibuklah, sibuk dengan kambing itu dah tak datang langsung sebayang jamaah. Sambil kata, kamu pergi semula dekat Abu Sa'ala, berisau dekat dia, dia telah berjanji dengan aku, betul Allah Sa'ala, dia akan gunaikan kehadapan dia sebagai hamba Allah, semayang zakat. Pergi habar dekat dia, datang balik semayang jemaah, pergi habar dekat dia, kata kambing dia, kena keluar zakat. Terus habar ratus-ratus keluar zakat. Sahabat pergi dekat dia, habar dekat dia kata, Nabi suruh ingatkan balik pergi semayang jemaah balik dengan orang ramai, keluar zakat semula. Dia kata apa? Kirin salam dekat Nabi, aku tak boleh tinggalkan kambing. Kalau aku tinggalkan, takut ribau makan ke orang tua, kita yang tak boleh. Kami dia bagi juga. Tentang minggu. Nabi jengak begitu. Nabi jengak begitu. Nabi hantar hubungan. Ketua-rumpungan lain. Pulak, pergi ambil zakat daripada tak labah. Kambing yang aku bagi dulu. Sekurang-kurangnya dia kena balik semula. kami aku bagi. Sebagai zakat. Orang pergi semula. Dia kata tunggulah. Aku akan pergi bagi nanti. Orang itu Tidak lama kemudian turun sepotong ayat Quran khusus nak menceritakan tentang Abu Sa'ar Al-Asr Al Apa ayat dia? وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ La in atana min fadlihi la asaddaqna wa la akuna min as-salihin falamma ataahum min fadlihi sebab bihi sabaqil ayati sabaqul quran quran kataqa wa minhum ada di antara sahabat-sahabat nabi Man'a hadallaha amrikal yang telah berjanji dengan nabi atas nama Allah Lain in atana kalau Allah berikan kepada aku kelebihan-kelebihannya keknya nikmatnya kekayaannya la asaddakni as hasyar akan saya bagi zakat wala aqudana min as-sadiq dan saya akan menjadi orang yang membenarkan perintahnya. Akan rajin menunaikan ibadah kepada dia. Itu janji dia. Lama atarhum min pagi. Bila Allah berikan kepada dia apa dia terhadap di. Kalau tak dapat ada kambing yang ber ber bertambah berat-atau-atau. Bakhi murubi. Mereka berubah menjadi bakhi. Wa tawallahu. Bukan sehanya bakil tak keluar zakat. Dia berpaling terus daripada agama Allah. Semayang sudah tinggal dah. Semua tak buat dah. Sampai Allah kata Orang yang seperti ini kami akan ambil tindakan ke atasnya dan kami tulis pada hati mereka itu sebagai orang yang munafik. Dan mereka akan terus menjadi munafik sampai ke hari kiamat. Surun ayat ini, ada sahabat yang masih bermurah hati pergi jumpa Abu Ta'labah semula. Abu, Abu Ta'labah kata tentang kes kamu ini, ada Quran suruh. Ah, Quran cakap pada aku ke? Quran itu bukan bercakap baik, bercakap kamu ini telah jadi seorang munafik, bercakap belain buat lain. Dan kamu munafik kamu ini bukan dunia saja sampai hari kiamat. Bila turun ayat yang seperti ini, hati yang munafik merasakan sesuatu yang tidak baik. Allah tahu dia berjanji dah dulu dah dia janji dia buat makan masyam akan pergi takat akan pergi takat semayang tidak dia tahu dah Allah akan turun balap ke padanya lalu dia kumpulkan beberapa ekor kambing kaki yang kurus-kurus yang kena kok sakit bawa yang kena sakit mulut sakit kaki kena korang bawa pergi dekat Nabi tuntut, dia kan eh, nampak pergi dekat Nabi Nabi kata kalau baca ini kata it's too late. Kang buat kerja waktu yang terlampau lewat dah. Kita ni ada masa, nak ada masa kita boleh buat lebih. Kamu datang lewat tanpa ada. Mengapa tak datang sebelum Allah tuliskan kamu sebagai munafik? Aku kalau kamu dah munafik kata Allah, Nabi kata aku tidak boleh ambil hajat sejak kamu munafik. Dia berkata Tak nak jelas Dia balik. balik Tapi balik Tak lama kemudian Nabi wafat Dia balik Dengan tak beri jasat Nabi marah dia Dia balik Nabi wafat Kemudian Lepas Nabi wafat Hasil tu tak marah Kambing dah ribu-ribu lah Ya Bersar Sebab doa Barakah tadi Nabi pegang kepala kambing Doa tu kambing Bila Ya Dia mati tuan Dia biak-biak tapi hati tidak senang dia kata aku tidak pernah berjumpa susah hati yang macam aku susah aku susah dulu, aku susah dalam pakaian kadang, kadang makan, dim satu hati aku cukup tenang sekarang, hata banyak satu hati aku tidak senang Abu Bakar naik jadi khalifah yang pertama tak lama kemudian Abu Takrabah bawa kambing Sebagian kambingnya bawa pula Bagi Abu Bakar jadi khalifah surah kalau wakar ingat zakat aku yang aku tak bagi kamu ini wakar kata wahai Abu Sa'naqah zakat apa kamu bawa dulu dekat Nabi aku pun ada Nabi pun tak terima zakat kamu ini bukan zakat kamu munafik berarti tak terima takkan aku boleh terima suaranya so, ok tak mahu sudah balik hati makin susah apa orang yang bila kena kutukan Allah bila ya Allah makan tak lalu tidur tak lena hati tak senang rasa macam macam gusar hidup sampai wafat Abu Bakar naik pula Umar dia tiba pula Umar ni khalifah yang kedua Abu Tabar bawa lagi sambil-mambil ini banyak lagi pula temu-temu gemuk-gemuk nak -temu, bawa kutukan cantik pergi nah umar baginda kan Umar kata masa kau bawa kami dekat Nabi aku pun ada Nabi tolak kau bawa ini ubaka, aku ada aku akan tolak takkan Nabi tak terima Umar tak terima Umar nak terima Umar apa? balik balik lagi susah dia sampai katanya wafat Umar umur cukup tua umur tercua sangat ada besar Wujud menjang Sakit tanah Sakit diri Tak tenang tidur Kugus badan Mati waf, makasih, Wafat rumah Naik Osman Dia bawa pulak Kambing zaman Osman Bawa ke satu sekur Osman kata Nabi tak terima Rasul tak terima Wakar tak terima Umar tak terima Osman tak terima Kamu ni berasa Quran kelas Balik dia Satu dua yang mengatakan bahawasanya tak lama kemudian, kambing-kambingnya yang begitu banyak. Dalam satu malam sahaja. Allah putuskan balak yang namanya penyakit kambing. Satu malam sahaja semua kambing itu mati berkelempangan. Kembalilah Abu Sa'labah Al-Abbah. yang tidak ada sebarang harta kambing habis istrinya pun dah meninggal dunia dia tinggal seorang diri amat seksa hidupnya mati tidak mati makan tak boleh harutah tak ada dia mengerita hidupnya sampai kepada akhir zaman Osman baru dia meninggal dunia dalam keadaan yang amat inat ini dia kisah yang disebut yang di kata-kata waminuhum mana ahadallaha dan in akaran padla asjadkan wal akhrun sadiqin akhirnya itu jadi orang yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu ini yang anak dekat ini lah contoh kehidupan dalam zaman ini walaupun sekarang ini kita lihatkan hidup kita ini mewah mewah tuan tapi kalau kemewahan yang jauh daripada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. kita telah hidup dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta Tak mesti banyak kehidupan ini membawa bahagia kepada manusia. Abu Bakar tadi kita sebutkan, Kehidupannya sebenarnya seorang hamba Allah yang taat kepada Allah walaupun selai baju yang baik ada, tapi hidup mereka tidak sengsara. Bahagia boleh dina, boleh makan, boleh berjamaah dengan orang, boleh pergi berpegang dengan orang, boleh masuk dalam masyarakat, boleh. Sebabun, tapi yang penting, hati itu Allah anugerahkan dengan nama dia. Aku makminat. Keheningan hati. Ketenangan hidup. Dan merasa kuat dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita usahakan kita dapat, dapat sikit. Alhamdulillah. Banyak, Alhamdulillah. Tapi kebaikan Allah berikan kepada manusia lihat. Kalau saya lihatkan kepada Muhammad yang saya cakap pada malam ini sebagai rasul. Memang Allah subhanahu wa ta'ala sengaja. Tidak menganugerahkan kepada Nabi kita harta yang banyak. Sebab tu Nabi minta. Dia bukan minta kekayaan. Dia minta. رَبَّنَا أَا كِنَا فِدُّلْيَا حَتَنَا وَفِلْا أَا كِرَا تِحَتَنَا فِيْنَا مَدَا بَنَا ini takkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, jauhkan hati nasa. Apa dia kebaikan dunia? Tengoklah apa dia. Kalau kebaikan yang ada kepada kemaskinan, miskin baik. Macam dia, Abu Ustak Rabah. Abu Ustak Rabah kini manusia, dia tak boleh sayang. Dia kena hidup miskin Dan miskinnya kebahagiaan kapalanya. Ini Allah sebut dalam satu hadis kultif. Allah kata apa? Inna min ibadih. Man la yasluhu imanuhu illa al-faq Walau agnaituhu la asfada hala Kursi Risa akhir Allah kata Imam min ibadi Ada di akalangan setengah-tengah hamba Kata Allah Kita dalam manusia Man la yasluhu imanuhu illa al-faq Imannya tidak boleh menjadi baik dan kuat Melainkan dalam keadaan dia yang tak, dia takkan. Iman besar. Kehidupan sama-sama. So, Sebab ada orang dalam hidup ini, Bagi Abu Salabah tadi, Memang Allah tetapkan, Allah berikan kebaikannya berada pada hal yang tidak ada. Tapi Allah kata begini, Wa inna minna ibadih. Man la yasluhu imanuh illa lirina. Wanalah akser itu yang absadah ana. ada sebahagian yang ku Allah kata, dia tidak akan jadi baik melainkan Aku kayakan Kalau Aku miskinkan dia, rosak binasa dia. Oleh itulah maka Allah timbangkan Allah sediakan alam ini manusia ada sebahagiannya kaya dan sebahagiannya miskin. Sebab kalau miskin semua pun tak elok. Dunia susah. Kalau kaya ketemu manusia pula pun susah juga. tuan kita ni kalau semua orang kaya. Kalau kita dunia ni ketemu orang kaya. Orang kesemua senang. Siapa nak potong? Kalau orang kesemua senang, siapa nak buat jamban? Kalau orang kesemua senang, siapa nak tanam pokok padi? Kalau orang itu semua sesenang, siapa dah pergi ke laut dalam cari ikan. Orang-orang tidak mengatakan, kita manusia yang Allah buat dia satu segi cukup-cukup. kita syukur. Apa dia? Kita nak makan sesuatu nasi. Ataupun sekali kenyang nasi. Kita manusia nak makan sekali kenyang nasi. Cuba fikir saja dalam sepinggan nasi yang nak makan dengan lauk ada daging atau ikan atau berapa ribu orang yang terlibat dengan kerja-kerja daripada mula tanam pokok padi siapa buat, nak tanam pokok padi nak sebang hutang siapa nak sebang, nak sebang hutang nak tanam padi siapa nak buat kapal, siapa nak buat masi sapi. Siapa nak buat traktor, siapa nak buat benih, siapa nak buat belau, berapa ribu yang tiba. Dapat tanam padi. Siapa nak buat bajak? Keluarah padi. Siapa nak kosong padi? Dapat padi. Masuk dalam bumi, siapa nak buat bumi? Nak bawa padi, siapa boleh sayang? Lori siapa yang nak buat kereta? Nak pergi mesin padi, siapa yang nak buat mesin pula, yang jaga mesin pula, buat mesin, siapa cari besi pula, nak cari baju. Nah, Keluar keluarlah begai. Siapa nak jual begai pula, siapa nak pergi hantar main pegang, mari sepaketan rupiah. Asal padi di mana? Hmm, kampung saya, perlih, buah malu. <laughs> Mungkin padi tanah ayah saya itu dipotong, Hantar kepada LPN, LPN kita tadi polis sana, ada ada ejen di sini buat di polis. Hantar ke tuan-tuan, ikut di kedai. Pilih ambil di kedai, balik ke rumah, boleh makan, belum. Kena tanak, parah. Tanak dengan apa, boleh pakai tangan. Terima mampu. Eh. Nak buat koyok, siapa buat koyok? Siapa nak cari logam koyok? Siapa nak jual koyok pula? Akhirnya dapatkan koyok sebuah. Kuboh berat, boleh makan belum? Nak kena nak ngepak anak dulu, masak, masak dengan apa? Masak api. Apa tu masih api puna. Cai kayu balik, cai tablet balik, buat kotak balik, Buatlah lakuy. Minyak pula dah tak ada. Nak cari minyak tanah di mana ni kalau kita masing-masing kita orang nak tanya biar tanah sendiri lah masus dulu bahawa boleh makan dah tak boleh nak masa, nak nasi masak nasi boleh makan belum pakai apa laut tak ada pula ya ilah air Allah Lauk amal amal ikan mana terdapat terdapat terlombong tak apa dia nak makan ikan sendiri <laughs> makan pun udang nak makan ikan nah Ambil di mana? Ambil laut. Buat balik ikan pula boleh? Nak makan? Tak boleh. Nak bersiang? Bersiang kena pergi pula. Nah, Allah Allah. Buat bersiang pula nak tengah goreng. Goreng nak bersiang minyak pula dah. Hanya apa? Buat minyak pula. Oh, gankan pula tak ada. Nah, buat gankan, ambil laut. Kunyi pula tak ada. Nah, Allah Allah. Allah tak ilai dunia. Akhirnya nak boleh suap sesuap nasi itu Berlibatkan berapa puluh ribu orang pekerja Baru boleh suap Makan Kalau kita sendiri nak tanam pagi Kita sendiri rasa cari laut Dah cari buat garam dan sebagainya Masih dulu Sedangkan member sudah rumah kita simpan, Bangun pagi Makanan buat tu tak tebut-tebut apa pun. Persyakukah, tak ada puyuk, tak ada lauk, tak ada yang, yang seronok dia boleh makan ni. Tak pakai tanya lah. Tak pakai tanya. Dan kadang-kadang kita syukur, kita lihat berapa segi, tiba ya Allah. Kamu buat kami, Ya Allah, kamu uji kami, kami tahan. Apa dia? Tersilap makan sikit... Nasi basi malam... Bukan basi... Baru-baru nak basi malam tadi. Kita segera makan pagi juga lah. Makan tengah jam sakit perut. Nasi dalam perut... Cuma selama sikit... Pambil nasi basi. Tapi nasi yang basi betul... Tampak di tanah... Kucing makan... ayam makan... Senyum. Habis seru... Kalau kita makan... Yang kita jatuh atas tanah... Itu, kita makan... Tepat kena daerah, sakit perut. Tapi, titik kita, dia cari makan dalam limbah di belakang rumah kita itu. Dia, prrr, keluar air tu, kucing kanan, tak? Tak pernah pergi klinik menaruh sakit perut pun. Itu dia kata-kata. makhluk lain senang, Burung bangun pagi, pergi cari makan. Tak payah masak. Ayah hutan pun Ayah hutan ni senang Rumah ya. dia pun senang Atas batang kerbau awet Bilang nombor tiga daripada bawah Satu, dua, tiga Dia bilang tengok dah Tidur tak boleh pakai darah pilu Bangun pagi, turun bawah Pasti bawah ada Tak boleh masak, tak boleh pakai kerpu Tak payah pakai tangan manusia dah kadang-kadang ada dah pun tak cukup juga kena beli kerpu pula punya. Penon. Dia kata walaupun demikian maka makam kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta Allah tahu itu keadaan kamu kamu kena terima. Sebab itu orang yang syukur kepada Allah, Allah Ta'ala inzakartum la'azidannakum. Kamu syukur kepada aku kamu jadi begini, kamu tak makan yang haram, buat yang halal, ikut sunnah aku, nabi aku, ikut ajaran aku, Allah katakan. -kata. Efeknya. Kata, Lafazhna 'alaihim barakah. Kami akan buka kepada kamu keberkatan hidup. Hesti yang berbarakah jangan Sudut senang. Tapi, yang susah kena ada, saya ulangkan. Yang senang kena ada ke dunia, ini gitu. Tak boleh ketemu senang, tak boleh semua susah. Semua kesenang, susah sangat dunia. Ketemu susah, selesai. Biasa semua orang sanggup potong terafataway, Alhamdulillah. Yang sanggup perik lauk kaitan, Alhamdulillah. Yang sanggup menuai, menua. menukai jagung, Alhamdulillah. Yang sanggup buat Alhamdulillah. Inilah dia penghidupan. Jualan katakan, apabila dah berumur ala berterus, memang kami lebihkan sebahagian daripada kamu dengan sebahagian yang lain tentang rezekinya. Malah dalam amalan pun kami lebihkan, ulama lebih buat amalan ini kurang. Akhirnya orang yang taat kepada sunnah Nabi dan melakukan segala yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka akan dapat ma'nishatan rabia. Dapat kehidupan yang Allah reba dengan mereka. Mereka reba dengan Allah SWT. Kita nak sangat dalam kehidupan ini. Kita nak jadi orang yang reba. Nak turun kepada makam reba. Reba setelah kita berusaha. Juga kuat hati setelah berusaha kuat bagi mendapatkan kenikmatan daripada Allah. Kadangkala juga jangan lama kepada harta yang bukan harta kita. Karena itu bukan barakah. Yang barakah sebenarnya ini bukan barakah ini yang bertambah membawa kebahagiaan dan Allah kereba. Inilah yang yang Muhammad datang kepada kita. Muhammad datang kepada kita membawa kepada kita suatu pengajaran. Hentutlah kerbaaan Allah Subhanahu Wa Taala sementara kamu berada bernafas atas alam yang sementara ini. Quran sebut apa? Quran kata Allah kata kepada kita almal wal banun zinatul tul dunia. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ايnya kami kata kepada kita almal harta benda wal banun anak bina isteri dan anak bina artinya kekayaan harta benda, kekayaan anak, semua ini Allah kata zinatul hayati dunia. semata-mata perhiasan. Perhiasan yang Allah hiaskan kepada kamu dalam alam dunia. Dia sebut perhiasan maknanya macam bila kita buat ada dua bunga bangga di perhiasan. Perhiasan apa bunga ni perhiasan? Apa dia? Tengok boleh tapi tidak boleh bawa balik. macam kita pergi rumah kawan ada perlihatan cantik dia tengok boleh niat mati boleh bawa balik tak boleh maksud dia maksud dia kaya banyak mana harga besar ini pun anak ada banyak mana pun penuh ada banyak mana pun hebat seram mana pun semua itu kamu tidak boleh bawa bersama-sama dengan kamu bila kamu masuk kubur Kena sima. Sebab dia perhiasan. Perhiasan tengok boleh, pegang boleh, pakai boleh, tapi tak boleh bawa sama kita. Sebab tu gunanya orang yang orang Islam yang mati kita tidak bagi dia bawa apa-apa pun -apa hakat dia. Kain kapan? Kain kapan bukan hakat dia? Macam dia mati malam tu kain kapan teramuk lagi? di am lagi betul. Bukan dia punya. Kadang-kadang masih hari ini tak ada kain apa, si pinjang, kapan, dipinjam kapan orang sebelah. Bukan dia punya. Okay. Kain kapan bukan dia punya kapan kanak. Bukan dia punya. Apa yang dia punya, kereta dia. Orang tidak pernah masuk kereta dalam tubuh. Jam yang dia beli mahal tak pakai lagi pun. Orang tidak pernah pakai jam kepada orang yang masih... Duit dia boleh dapat daripada bonus saham uh, dia. Orang tidak pernah bawa duit dalam kubur. Kenapa? Man, haruta, benda. Wal-banun, anak pina itu dia banyak mana pun. Semuanya zinatul hayati dunia. Itu perhiasan saja. Bukan semua perhiasan. Buat dan tunan pun saja. Wal-baqiyatul salihat hairun inda rabbika thawaba yang akan tinggal bersama-sama dengan kamu baki as-solihah sesuatu yang nama dia as-solihan apa dia itulah dia sebaik-baik ganjaran yang Allah akan berikan pahala kepada kamu Selepas kamu mati nanti lain kalau semua tinggal, yang akan dibawa apa dia bawa pahala bersama-sama dengan kamu, yang dengan pahala itu Allah akan beri janjian. Apa dia janjikan kenyamanan, kenyamanan hidup di akhirat yang kekal akan dia. Uponya ayat ini menyatakan oh, nyaman dunia ini, nyaman yang tidak kekal. Sebut apapun, kesehatan tak kekal. Kena hujan sikit ke semua? Makan kenyang sikit, kacik perut. Salah makan, kena gairi. Anak-anak kita yang tak makan apa pun, kan kena kok saki bi. Alhamdulillah dah sesat. Alhamdulillah. Jihad teramanya pun, mesti akhirnya cuma. Mereka mati. Kaya teramanya pun, satu lagi, akan miskin. Miskin bila, bila sudah nafas kita keluar, kita jadi meski. Sebab semua kata kita pada ketika itu, disilahkan sebagai tarikah. Tarikah malam dia, peninggalan sekata. Bukan tak kita. Sampai kepada peringkat, orang yang mati duit dia banyak-banyak pun, duit itu tidak boleh ambil untuk digunakan sebagai kegunaan. Dan itu hak kebunuhan waris. Mereka waris ingin bawa boleh guna. Tak rasa tu, Siapa dia mati nak beli kapan dia pun tidak boleh. Dengan wang dia tak boleh. Mereka anak pun nak izinkan. Anak kena nak beli. Pada apa? Pada dia kosong. Yang tinggal banyak itu petaka dia panggil. Petaka pergi ke mana? Dia ke kepada warafat. Tak boleh. Khairu na'indara bicasawabani. Yang paling utama sekali yang Allah kehendaki daripada kita kita akan beruntung bila kita kembali kepada Allah syawab yang kita buat pahala dalam kehidupan ini. Apa yang namanya pahala yang kita buat kepada taat kepada Allah. Kita sembahyang, kita zakat, kita puasa, kita buat haji, kita ambil, kita buat yang makruf, tinggal yang mungkar, khairun zawat wa khairu amala. Allah beritahu kepada kita sebaik-baik angan-angan dalam kehidupan ini. Setinggi-tinggi angan-angan yang sepatutnya kita berangan-angan dalam kehidupan ini, bukan angan-angan untuk menjadi orang yang hebat dalam dunia ini. Bukan angan-angan dia orang yang berkuasa dalam alam dunia ini dan bukan orang yang paling uh, orang takuti. tetapi Allah yang paling baik sekali akan berangan-angan berangan-angan untuk kamu menemui Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bawa pahala lebih banyak dari dosa betul al al-baqiyah as-salihat dalam fakir. ini dia paling bendat sekali paling senang sekali kamu mendapat al-baqiyah as-salihat yang bahksi dengan kamu yang tekat dengan kamu dalam hidup kamu Baqiyatus solihah apa dia? Maksud kata kalibatan. Khafi fasani 'alan lisan saqila tadidhal mizan kunnal baqiyatus solihah. Ada dua ungkapan perkataan, cukup ringan pada lidah, berat pada timbangan, Dia dipanggilkan dengan alba hasanah iaitu apa dia? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. Cukup senang. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. Kalau ini kamu sebut Nabi kata dua ungkapan perkataan yang senang kamu sebut. Dengan lidah. Tapi berat di dibagi al-bab al kesulihan. Kamu sebut begitu. Berat sangat simangan pahala kamu waktu kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah sepatutnya biasa. Waqirunna amala kamu berangan-angan sangat berusaha sangat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Tapi semua tinggal kawan-kawan tinggal rata tinggal bukit inilah yang Nabi sebut dalam hadis lain. Nabi kata dalam air panjang tapi saya nak kumpulkan dengan mudah Nabi kata dalam kehidupan kamu ini selalu manusia mana pun dalam dunia ini amat mengambil kira lima perkara amat sayang lima perkara amat mengambil kira lima perkara amat ber berusaha payah dengan lima perkara tapi kelima-lima itu empat mereka sayang sungguh, satu sayang tidak sayang sayang macam tak sayang Tak sayang Macam sayang Apabila lima Yang pertama Orang kesemua sayang Kepada Agutah bendanya Itu tak nasi Atau Sipa buruk Dia pun jangan main pinjam Minta malek Kalau turi Sipa buruk Itu dia pun pegang Itu rasa aku Duit dia 10 sen Penyelamanya Jangan turi Duit pukul Karena so, tak orang kesemua sayang yang kedua, orang sayang dengan keluarga dia. Orang sanggup berjuang bermakim matian kerana kehormatan keluarga. Yang ketiga, orang sayang dengan kawan-kawan rasik dia. Kawan-kawan karib dia. Sanggup berjuang, sanggup berkorban kerana kawan. Yang keempat, orang sayang kepada kedudukannya, ketesnya. Dan yang kelima, orang sayang kepada agama agamanya. Yang nama agama itu orang kesemua sayang. Tapi Nabi kata sebenarnya lima-lima yang paling dia sayang sekali berkali. benda bendanya, keluarganya, kawal-kawalnya. Kedudukan pangkaknya. Tapi agama ini dia tak sayang. Kenapa? Karena tu, karena agata dilanggar hukum agama. Yang dapat agata ini ada orang yang sanggup buat yang Arab. Kerana nak jaga anak isteri dia... ...sanggup dia rasuah kadang-kadang. Semua dia mencuri kadang-kadang... ...kadang anak isteri dia. Saya jaga kawan... ...sabat tak semayam kadang-kadang. Saya jaga kawan... ...sabat tak semayam kadang-kadang. Layan kawan. Nak jaga status... ...sabat tak semayam kadang-kadang... ...orang semua melakukan... ...berbagai-bagai cara. By hook or by crook. Cara sulit atau cara tidak. Tapi karena agama orang jangan melanggar hak kita. Orang jangan kurban hak kita janganlah ada untuk kurban hak kan agama jangan. Nak kurbakan keluarga kan agama jangan. Nak kurbakan kaum ke kan, agama jangan. Nak kuruhkan pangkat kan, agama pun. Agama ini yang begitu orang sayang tak sayang. Tapi Nabi kata, "Siapa pun insafi kembir." Bila orang itu sakit sahaja Harta tidak boleh menolong menimbulkan sakit dia. Jika hospital kadang-kadang hospital tolak. Tolak. Suruh bawa lah dia. Lah. Tak, doktor. Saya duit banyak. Saya duit banyak. Saya buat parah. Kadang sakit banyak. Harta banyak pun tak boleh menolong. Kadang. Bila kita sakit. Keluarga dekat pun tidak datang tengok. Tanah. Keluarga ikat pula. Menyebut kata-kata pada -kata, muka. Kawan. Tidak sakit. Bukan cuma orang dikenal. Serang dua yang simpati Kalau pangkat. Tidak sakit. Memang tak perlu langsung. Lebih. Lebih lagi kamu nampak. Dan kata. Bila orang itu mati. Sebahagian kawan datang diarah. Itu pun tak semayal sebahagian keluarga datang di Arab pun tidak semayang, tidak mandi bawa kubur masuk sahaja kamu ke alam kubur agata kamu balik kawan kamu balik anak kamu balik angkat pesaran kamu balik apa yang tinggal bersama dengan kamu dalam kubur fa yabqa ma'ahu di nuhuh yang tinggal kepadanya bersama dengannya pada ketika itu yang dia sayang tak sayang dahulu, jadi agama dia. Agama dia akan membantu dia pada ketika itu dalam kubur. Kalau dia banyak baca Quran dalam hidup dulu baca karena Allah Subhanahu Wa Taala, Quran itu akan menjadi cahaya dalam kegelapan kubur. Kalau banyak sedekahnya dalam dunia dahulunya, maka sedekah itu akan menjadikan peluang kepada kuburnya. Sagi dulu punya banyak melakukan kebaikan dengan amal soleh dalam dunia dahulu, maka amal solehnyalah yang akan menundung dalam kubur, Yang nama dia agama dia. Sebab itu maka sepatutnya manusia kena balikkan lima perkara tadi, sepatutnya yang amal kita sayang sangat dalam hidup ini, bukan empat tadi, agama yang paling sayang. Dia akan menemani kita waktu kesunyian dalam kubut. Malah tuan-tuan. Dalam dunia sendiri pun kita nampak. Ada orang yang terlalu sakit sekejap tak apalah. Kalau orang sakit sampai enam bulan, tujuh bulan. Kawan tak ada yang tengok dah. Saya eh, baru pergi biarah seorang besar, sekejap ramai. Untuk tidak ada keluarga menunggu. Kawan seorang pun tidak ada. semua Semuanya seorang ada. Siapa pun tak kenapa. Tak kenapa. Kenapa kawan-kawan saya. Eh Allah. Tak kenapa. Dia berdoa. Dia berdoa. Dia oh, Tanya dia siapa yang ditunggu. Tak ada. Sedih. Sebab ketika ini. Kalau agama orang itu kuat. Jika dia sadar. Kesabarannya bergantung kepada. Keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia dah mengajar. ada yang sepatut kita sayang sangat. Dalam alam dunia ini. Yang setia dengan kita. Yang takkan lari daripada kita. Yang akan membantu kita dalam keadaan susah ataupun senang. Supaya teka ma'ahudinu. Yang akan setia dengan kita. Agama kita. Kalau kita setia dengan agama dunia. Dia setia kepada kita. Kalau kita pun tidak sayang kepadanya dalam agama. Agama saya tak sayang kepada kita dalam dunia ini, dia pun tak sayang kepada kita. Akhirnya kita katakan, wajah apa anu di Kalau dunia dulu dia tak soli kepada ajaran agama dia, semalih pun seminggu sekali, saya semalih seminggu sekali, hari jumaat pun tak baiklah saya kataku kawan aku setahun sekali ya semalih, kalau semalih lagi kalau dia tinggal agama dia begitu... ...sebayang pun tidak dengan agama dia... ...maka... Anhu dinu, ...agama dia pun akan tinggalkan dia. Akhirnya... ...keluarga dia tinggal dia... ...kawan tinggalkan dia... ...harta tinggalkan dia... ...bangkak syait, ...agama pun tinggal dia juga. Pada ketika itu... Saya alaihi khabru. ...kubur akan menghimpit dia... ...siapa pun tak boleh tolong. Inilah yang Nabi kata, Al-Qabni. Ima'an yakuna rawdasun min riabi janya. Au min kufarin mirad. Kenangilah Muhammad kata bahawa kubur kita, tidak akan masuk pada bila-bila masa kita mati. Kubur itu akan berubah terus. Masuk saja timbul sahaja. Orang macam kelompok, orang balik sahaja. Kubur akan berubah. Berubah kepada atas. Ima'an yakuna rawdasun min kalau ada kubur itu, dia menjadi sebuah taman syurga yang cukup indah. Kubur jadi taman syurga. Taman. Raubah. Minriyabil dana. Dia taman-taman syurga. Arti dia hidup dan kubur. Masuknya sahaja, dia sudah mendapat kenikmatan Allah dalam kubur. Namanya. dia. Surga alam berkat. Itu orang yang telah menyayangi agama dia. Agama yang Nabi bawa dahulu yang Nabi sayang dan berkata kami dulu sami'na wa ata'na kami dengar perintah kami taat. Mereka sayang kepada agama. Tengoknya macam sahabat sayang kepada agama. Waktu mereka ditangkap oleh musuh. Dengan awal Islam dahulu. Dipaksa oleh orang kafir. Keluar semula kamu. Islam, kepada Islam. Terus agama semua berhala. Tak keluar kami bunuh. Saya dapatkan bahawa mereka sanggup. Mempertahankan agama. Sampai terbunuh. Tengoknya iman seorang perempuan. Yang sangat mengandung. Dia beriman. Lepas beriman tidak beberapa lama. muslimin Makkah tahu dia beriman ketika itu. Tangkap perempuan ini. Bawa ke padang pasir. Gantung dia di batang kayu. Lepas gantung batang kayu. Paksakan perempuan yang mengandung ini. Tuturlah kamu perkataan yang kamu kukur dengan Islam. Balik agama sumber halal balik. Mempunyai kata ah, mantu belahi, wa ta'asfatin. Saya telah beriman dengan Allah. Saya akan istiqamah. Tak boleh balik. kalau kamu tak balik, kami akan belahkan pokok kamu. Kamu nampak anak kamu keluar depan kamu. Dia kata, Bismillahum wa rohihihi Allahi wahe badan aku boleh sungguh apa pun. Tapi roh aku demi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka boleh berjudi dahulu sebelum belah perut perempuan ini boleh berjudi letak dulu siapa teduhkan, teka anak dalam perut ibu perut betina ini laki-laki atau -laki perempuan. Yang kata, laki lelaki letak dulu. Siapa tak ber. boleh berjudi dahulu. Letak semua judi dah. Perempuan tak pergi laki. Akhirnya. Turis perut perempuan ini. Dengan kucak. Terborai anak penuhar. Tengok-tengok anak laki-laki. Yang menang judi laki-laki. Bila bersorak sore. depan perempuan yang sedang dibelah belah perut ni. Mati perempuan. Tapi anak. Dalam perut itu dan kata sempat beritahu ke kepada ibu dia. Nabi kata anak dalam perut sempat beritahu kepada ibu dia. Dia kata asbiki ya umar. Tetapkan hatimu wahai ibu. Jangan tuturkan syirik wahai ibu. Kita akan bersama-sama dalam syurga. Anak dalam perut menutupkan kataan ibu dengar itu. Asbiki ya umar tetapkan hatimu wahai ibu jangan jang, jangan balik kepada kukul kita akan masuk curga turislah perut ibu itu anak keluar, anak laki-laki anak itu pula di lambung pula, dipancung anak anak mati pula tapi ibu tidak tukar kenapa? sayang kepada abang itu yang secara terkenal dikatakan emak dan yasih Keluarga sir, Laki-laki Diambil laki-laki muda Yang islam Yang sayang islam dia Dipaksa keluar agama balik kepada kufur Tak nak Dipaksakan tutur kama kufur dengan Muhammad kan nak Dan aku sayang kepada Muhammad Sayang kepada agama Akhirnya Pemuda ini Disampat tali di saki kanan Diikat kepada seekor kuda diikat kaki ciri dengan tali ditambak di belakang kuda dan kuda ini menarik kedua anak muda ini satu tali ke kanan satu kiri sambil orang tunggu kalau kamu tuturkan kalimah kufur dengan Islam kami akan berhentikan kuda kalau kamu tidak berus muturkan nama-nama Islam juga kudanya akan meneraikan dua paha kamu di padang kamu itu kata Arba bil mawdi, an Nufu bil Shif. Aku lebih reda. Sekalikan iman aku terutamanya Islam itu menurunkan perasaan syirik mereka kamu. Kuda tu kau tahu? Keluar de, dua dua pohal sebelah kahang sebelah kiri. Mengapa belakang demikian? Jawab, pastern amat sayang mereka kepada Allah. Maka tidak hairanlah orang yang macam ini bila mati nanti agam Islam sayang kepada mereka iman sayang kepada mereka ini lah yang Allah sebut dalam Quran. Walla tahtabannalladina kutilubi jabilah ya muwatta dal ahyaaun indarbihi nurzakum. Jangan kamu sangka orang-orang yang mati mempertahankan agama Allah itu mereka mati yang benar-benar mati maka kemuliaan. Mereka sebenarnya kata Allah a yaum aindarbihim mereka hidup hidup semula mereka kerana kamu Allah Subhanahu wa taala yurzaqun mereka terus diberi rezeki arti dapat kemewahan hidup dapat makan dapat minum dapat sayang sebagainya inilah yang kita tandai dengan makna kesayangan kita kepada agama yang Islam Islam yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan inilah masalah kita tidak tersetapai. Daripada tujuan datang tadi. Untuk melihat dan mendengar kebahagiaan ajaran Muhammad. Kita sampai kepada kemuncak. Kita nak jadi orang yang amat sayang dengan agama kita. Pada malam yang mulia ini. Kita datang dengan suatu tikat. Suatu agama. Untuk tidak ketinggalan. Bagi menghadiri suatu acara kerakian tahunan kita, sempena menyambut, mengingatkan kelahiran insan agung, bekas Allah, sebaik-baik makhluk Allah, secantik-cantik makhluk Allah dengan akhlak yang mulianya, yang Diberikan Allah kepada manusia hidayahnya melalui insan agung ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir-akhir ini kita kita dengar sudah ada umat Islam yang berani mempertikaikan sambutan yang seperti ini. Sejak puluh puluh tahun di perumur saya mengenali ijtimaat Maulid seperti ini dan pernah menghadiri dan memberi ceramah pada majlis Maulid seperti ini sejak saya umur belasan tahun sehingga sekarang ini lama tidak kita dengar sumpatan masyarakat yang berani mempertikaikan orang-orang yang mengadakan sambutan yang seperti ini dengan membuat hukum mengatakan ini suatu bid'ah balalak. Bid'ah yang menisahkan. Semata-mata atas alasan sambutan seperti ini Nabi sendiri tidak pernah buat. Sahabat-sahabat Nabi pun tidak pernah buat. Sabi'in pun, pun tidak pernah buat. Atas alasan yang sedangkali itu nak dikatakan sambutan ini menjadi bid'ah baralah. Kesuduan datang tadi untuk melihat dan mendengar sebahagian di ajaran Muhammad tidak sampai kepada kemuncak. Kita nak diorang yang amat sayang dengan agama kita. Kalau sayang dengan agama kena buktikan kesayangan itu. Macam sayang kepada anak jadi anak ayat elok. Sayang kepada isteri jangan sakit hati isteri layak ayat elok. Sayang kepada kerja, buat kerja ada elok. Sayang kepada agama, laksanakan tuntutan agama seelok yang mungkin. Kalau itulah dapat kita fahami, kita hayati di dalam hidup kita ini untuk menjadi orang yang sentiasa menyayangi agama kita, menjunjung hukum agama kita dan serta dalam melaksanakan kehendak Allah kepada kita akan laksanakan segala sesuatu ta'at kepada Allah taala dalam kehidupan kita. Semoga dengannya Allah memberkati penyempaan kita pada malam ini bertambah sedikit banyak ilmu kita membawa kepada kebahagiaan hidup kita dengan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memampuni kita sekian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dapat sanggup tunggu pada acara majlis ini dan alhamdulillah selamat sempurna dan cuaca yang begitu baik. Demikian saya pohonkan banyak maaf atas kekeliruan jika ada. Subuh Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan perjuangan. Akuuqauli haja, wa astaghfirullah ala azimli walad.